Bismillahirrahmanirrahim. Merhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Və səməi və təriq. And olsun semaya və gecə yolçusuna. Və mə ədraqə mə təriq. Sen ne bilirsen ki? Gecə yolçusu nədir? ən nəcm u Bu, qaranlıqları dəlib keçən ulduzdur. İn-küllü nəfsin ləmmə aleyhə həfiz Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üzərində gözətçi olmasın. Fəl-yənzuril min məxuliq Qoy insan nədən yaradıldığına bir baxsın. Xoliqom <gülüyor> min O, axıdılan nütfədən yaradılmışdır. Yexrucu <gülüyor> min beyni Bu nütfə bel və kök sümükləri arasından çıxır. İnnehu ala qadir. Şübhəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qadirdir. Yaumet beləsarair. Sirrlərin sınaqdan keçiriləcəyi gün. Tama lahu min quvvatin və la Onun nə bir quvvəsi, nə də bir köməkçisi olar. O And olsun yağmurla qaydan göyə. Ol And olsun növbə-növ bitkilərlə yarılan yerə. İnnehu la qaulun Həqiqətən bu haqqı batildən ayırt edən bir kelamdır. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ O, eyləncə də deyildir. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا Həqiqətən, şafirlər ilə qururlar. وَاَكِيدُ كَيْدًا Mən də ilə qururam əmhelil-kafirina amhilhum ruwida kafirlərə ələ möhlət ver onlara bir az da möhlət ver